la microfon este preotul Valeriu aducând cu multă bucurie și cu dragoste programul L214 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiul Cuvântului Lui Dumnezeu, pe care îl petrecem împreună de o bugână bucată de vreme, ne aduce astăzi în fața versetului 12 din Evanghelia după Luca de la capitolul 18. Cu ocazia acestui verset ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Isus spune o pildă plină de adânci învățături, pilda vameșului și a fariseului. Mai înainte de a pătrunde în versetul amintit, haideți să parcurgem un nou episod din relatarea pe care ne-o face acel medic militar din Armata Statelor Unite, un evreu care în urma întâlnirii cu mai mulți credincioși ajunge în final să-l primească pe Domnul Isus, el și familia lui. Am asistat la încercarea pe care Dumnezeu a făcut-o să îl aducă la Domnul Isus, punându-l în contact cu bolnavul acela tânăr, toboșar, credincios, care a suferit operația în viu. L-a mișcat foarte mult pe doctor lucrul acesta, dar așa cum el însuși mărturisește, cu vremea a părăsit acea amintire, continuându-și viața lui de om de lume. Subtitrul Bărbierul creștin, dumnealui personal, că dumnealui a scris această relatare în octombrie 1887, ne istorisește următoarele. Deși Dumnezeu îmi vorbise de prin gura toboșarului, totuși am luptat 10 ani împotriva lui sus cu toată ura unui fariseu. Dar Dumnezeu în îndurarea lui a făcut să dau din nou peste un creștin adevărat, care a fost a doua unealtă pentru schimbarea vieții mele. De data aceasta a fost un bărbier creștin. După sfârșitul războiului american, am fost însărcinat cu inspecția mai multor spitale militare. Întorcându-mă într-o zi dintr din aceste inspecții, m-am oprit pentru câteva ceasuri în New York. După masă, am coborât la frizerie, care nu lipsește din hotelurile mai însemnate ale Statelor Unite. Intrând în frizerie, am rămas mirat. Pe pereți erau vreo 16 cartoane frumos rămate, pe care erau scrise versete din Biblie, iar în fața mea erau scrise cuvintele. Rog a nu se înjura aici! Abia mi-a uns bărbierul fața cu săpun când a și început să-mi vorbească despre Isus. Vorbea cu atâta încredințare, încât fără să vreau, îl ascultam cu multă luare aminte și mi s-a părut deodată că lângă mine stătea, cine credeți, tânărul toboșar, Carol Colson, care murise acum 10 ani. Vorba și purtarea bărbierului mi-au plăcut foarte mult și de aceea i-am spus să mă și tundă. Pe când îmi tăia părul, nu înceta să-mi vorbească despre Isus. Mi-a spus că și el a fost mai înainte foarte departe de Isus. Cuvintele lui mă mișcau din ce în ce mai tare și, ca să pot sta mai mult de vorbă cu el, l-am rugat să-mi facă frecție și să-mi spele capul. În sfârșit, m-am pregătit de plecare, i-am plătit și, mulțumindu-i, i-am spus că plec cu cel din tren. tren. Totuși, bărbierul nu prea era mulțumit. Era o zi geroasă de februarie. Mersul fiind greu din pricina drumului înghețat, bunul bărbier a spus că e gata să mă ducă până la gară, deși drumul nu ține decât două minute. Când am ajuns la ușă, el m-a luat de braț și m-a dus în tăcere până la gară. Înainte de a ne despărți, mi-a spus, Domnule, dumneata îmi ești străin și te vei fi mirat fără îndoială, ți vorbesc cu atâta stăruință despre acest lucru care mie îmi este atât de scump. Dar, de când te-am văzut, am cunoscut că este vreu. Apoi, după această lămurire, a început iară să vorbească despre Domnul și Mântuitorul lui, care, spunea el, îi este cel mai bun prieten de pe lumea aceasta și din cea viitoare. Mi-a spus că se simte dator să-i ajute și pe alții să-l cunoască, ori de câte ori Dumnezeu îi dă prilejul. Lacrimile îi dau fața. Eu nu puteam înțelege de ce acest om, care mă vedea atunci pentru tia dată în viața lui, să fie așa de îngrijorat de soarta mea, încât să verse lacrimi pentru mine. Când mi-am luat rămas bun de la el, mi-a strâns mâna și cu ochii încă plini de lacrimi, mi-a spus. Dacă ai vrea să-mi spui numele dumitale, ți-aș făgădui că mă voi ruga neîncetat trei luni la Dumnezeu pentru dumneata. Cum aș dori ca să te urmărească, Isus, să nu te lase în pace până ce nu vei fi găsit liniște în El. Fie voia Lui ca să-L cunoști cum îl cunosc eu, ca pe Mântuitorul și Mesia pe care Dumneata îl aștepți încă. După aceea, eu i-am dat cartea mea de vizită, mulțumindu-i pentru bunătatea și interesul pe care mi le-a arătat și am adăugat pe un ton cam bagiocoritor. Nu mă prea tem că mă voi creștina vreodată. După aceea mi-a dat și el adresa spunându-mi: Vrei să-mi scrii câteva rânduri când Dumnezeu îmi va fi ascultat rugăciunea și te va întoarce la el? Eu i-am răspuns zâmbind cu neîncredere. Da, sigur, negreșit. Strângându-i mâna, am plecat. Nici nu mi trecea mie prin minte să fie cu putință ca, după 48 de ore, Dumnezeu, în îndurarea lui, se mi deschide ochii. Însă, cuvintele bărbierului, M-au mișcat adânc. Povestirea aceasta, relatarea aceasta, este cu atât mai captivantă și mai interesantă cu cât este un fapt petrecut aerea povestit direct de cel în cauză. Așa după cum s-a încheiat pasajul de astăzi, vom afla în lecțiunea viitoare după 48 de ore ce lucrare a făcut Dumnezeu în inima lui. Bărbierul îi dăduse trei luni. Dumnezeu le-a scurtat la două zile. Mare taină este rugăciunea cu credință înaintea lui Dumnezeu, cum se grăbește el să o asculte atunci când este făcută cu foc de un slujitor al său, care la rândul lui, slujitorul, îl servește pe Dumnezeu cu foc. Mai zbit în mod deosebit din mărturisirea acestui medic, care pe vremea aceea era încă întors la Dumnezeu, pasajul în care el însuși mărturisește cu referire la bărbieri, spune: "Vorba și purtarea bărbierului mi-au plăcut foarte mult." Este foarte important vorba, cum vorbim și cum ne purtăm. În privința aceasta, eu mai am încă multe de învățat, pentru că de multe ori vorba și purtarea sunt deficitare și împiedică în loc să amplifice efectul mesajului în întâlnirile personale cu necredincioși. Domnul să ne ajute să învățăm foarte bine de aici, toți avem de învățat întotdeauna din lecțiunile acestea să vorbim și să ne purtăm ca Domnul Isus, Ca să înțelegem și să știm bine cum vorbea și cum se purta Domnul Isus. trebuie să ne ocupăm mai mult și mai mult citind Scriptura unde îl vedem pe El cum vorbea și cum se purta. Te rugăm, Doamne Tată Ceresc, să binecuvintești și mesajul la care ascultăm astăzi, în așa fel încât inimile noastre să fie copleșite de Tine, să ne determine să ne apropiem mai mult de Tine și uitându-ne la Tine, urmărindu-te pe Tine, prin Duhul Tău cel Sfânt, să putem să trăim la fel ca Tine, aducând pe toți cei de lângă noi la mântuirea Ta minunată. Amin. Îndreaptăm privirea spre Tine spre tine s-o țin necurmat. Fă-mi cerul vieții din mine senin și frumos și curat. Soare, soare frumos, soare, Tu-mi ești Hristos. Să fiu Și să rămân așa, să fiu o rază din viața ta și să rămân așa. Fie că aceasta să fie rugăciunea, fierbinte și dorința din inimă a fiecărui ascultător al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Amin! Iubiți ascultători, ne îndreptăm acum către textul lecției pe care l-am anunțat în deschidere, text care se află în versetul 12 de la Luca de la capitolul 18 pe care îl voi citi, urma de explicațiile care îl însoțesc. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeci ială din toate veniturile mele. Desigur, toți cei care citesc Scriptura își aduc aminte că ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Iisus ne relatează pilda vameșului și a Fariseului, doi oameni care se duceau împreună la templu să se roage. Ei erau împreună aparent, dar în lăuntrul lor erau departe unul de altul a pus de răsărit în lăuntrul lor, în ce privește relațiile lor față de Dumnezeu. Aici Domnul Isus ne prezintă deocamdată pe fariseu, ne arată felul în care se ruga el. Felul în care se ruga fariseul, venise înaintea lui Dumnezeu și îi spunea tot ce face el bun, și așa cum am văzut și în versetul mai dinainte, îi arăta lui Dumnezeu că el nu este rău ca ceilalți oameni, ne face să avem impresia unui om care se duce la un medic, și spune, domnule doctor, eu nu sufăr de nimic, eu nu am boala cu tare, cu mare cu tare, eu nu am boala cealaltă, eu n-am nicio boală. Medicul s-ar uita la el mirat și ar spune, la mine vin numai cei care sunt bolnavi. În același fel, când auzim și noi la tot pasul, eu n-am omorât, eu n-am furat, n-am spart casa nimănui, n-am curvit, n-am făcut cu tare, aceștia sunt oameni care se duc la Dumnezeu și spun, doamne, eu sunt bun. Dumnezeu îi răspunde, pentru ce ai venit la mine? La mine vin toți cei care nu sunt buni. Așa după cum o rază de lumină proiectată de un far ar vrea la un moment dat să se desprindă de far și să meargă singură spunând că ea nu vrea și nu are nevoie să mai depindă de far și prin aceasta s-ar stinge și ar dispare imediat pentru că ea nu are o existență a ei proprie este numai reflecția farului? La fel, omul care încearcă să spună că prin el însuși este bun și poate să facă ceva, se desprinde de Dumnezeu care îl reflectează și dispare ca și raza aceea. Deosebirea dintre raza care dispare și omul care se izolează de Dumnezeu, constă în trista realitate că, în timp ce raza dispare, existența ei încetează. Omul nu dispare, existența lui nu încetează, doar izolându-se de lumină, de far, de bucuria care este Dumnezeu, intră într-un veșnic întuneric de amărăciune și de tristețe în iadul care arde cu foc și cu puceasă. Așadar, iubiți ascultători, ne aflăm aici în versetul 12, unde Domnul Iisus îl arată pe fariseu că după ce mai întâi spusese, eu nu sunt hrepărăți ca ceilalți oameni, nu fac cu tare rău și nu fac cu tare rău, aici vine și începe să se laude cu ce face el. Când ajungi să arăți lui Dumnezeu ce poți să faci tu, prin aceasta vrei să l îndatorezi. Și asta e culmea îndrăznerii. Vrei să-ți plătească Dumnezeu pentru faptele tale? Vine fariseul și spune, eu postesc. Când eu îl postește sau face alte lucruri religioase, trebuie să știi sigur că nu umblă după foloasele lui Dumnezeu, ci după foloasele lui personale. Slavă de șartă! Când eu, când eu îl postește, totdeauna spune ca să știe și alții, îi place să fie văzut. Când eu îl postește, are pretenții mari din partea lui Dumnezeu și din partea oamenilor. Da, și eu postește, dar nu postul spus de Dumnezeu, ci un post izvorât din dorințe străine de rânduia la Duhului Sfânt. Postul este un mijloc de nimicire a euului, și nici de cum de întărire a lui, postul este o cale de supunere a trupului față de Duh, postul este o netezire a drumului pentru ca adevărul lui Dumnezeu să pătrundă în toate cutele Ființei omului. Postul este o armă a Duhului folosită de cel credincios în lupta cea bună a credinței. Post nu înseamnă numai abținerea de la anumite mâncări, ci, unit cu rugăciunea, postul înseamnă o supunere desăvârșită a credinciosului față de voia lui Dumnezeu, o lepădare de sine mai hotărâtă și mai precisă. Cu toată dreptatea, Nicolae Iorga, în înțelepciunea lui, spunea, lui Dumnezeu nu-i trebuie pântecele tău, omule, ci sufletul tău. În vechiul legământ, Dumnezeu a poruncit ca tot poporul să postească o zi pe ani. Aceasta se află scris în Leviticul 16, 29. Fariseii în religiozitatea lor văzută, prin care căutau slava de șartă, depășeau porunca lui Dumnezeu prin postul de două ori pe săptămână, după tradiția lor, în cea de-a doua și a cincea zi a săptămânii, adică marțea și vinerea. În vechiul legământ, Dumnezeu cerea zecială din roadele ogorului și ale turmelor. Farisei depășeau și asta prin faptul că aduceau zecială din toate legumele și zarzavaturile din grădină. Așa sunt toate legile așezate de religii. Depășesc rânduiala lui Dumnezeu pentru ca în felul acesta să se impună înaintea oamenilor. Un înțelept spune așa, Religiile sunt ca animalele împăiate. Nu dau viață și nu trebuie să te temi de ele. În noul legământ nu sunt date porunci asemănătoare vechiului legământ, care avea în vedere numai viața pământească a poporului lui Israel, ci aici este legea Duhului de viață, care are în vedere creșterea și desăvârșirea vieții cerești duhovnicești în omul credincios. Aici totul este de bunăvoie, pentru că legea Duhului de viață este legea sfăbozenii. Tot așa stau lucrurile și cu privire la post. Domnul Iisus nu înlătură postul, dar îl scoate din legea de obligativitate a vechiului regământ și îl așează în libertatea noului regământ. Postul este o acțiune exterioară care se poate îndeplini numai atunci când există o cauză lăuntrică. Așa se vede la Matei 17,21. Mântuitorul nostru ne atrage atenția să nu folosim postul ca un mijloc de încredințare a oamenilor asupra evlaviei noastre personale. Postul este folositor numai dacă este unit cu rugăciunea, cu vegherea, cu pocăința și cu cercetarea Sfintei Scripturi. Altfel, este o practică religioasă, fără putere și fără urmări binecuvântate. Postul este o smerire mai adâncă înaintea lui Dumnezeu și o deschidere pentru lucrarea Duhului Sfânt în cel credincios și prin el la alții. Adevărul acesta se cere știut și practicat în același timp. Pentru că vorbim despre post, am să citesc pentru toți cei interesați ce este postul cel adevărat, capitolul 58 de la Isaia, într-o versiune tradusă de un credincios care a folosit șapte traduceri deosebite ale limbii engleze. Am să citesc așadar capitolul 58 din Isaia, îmbogățindu-i înțelesul, cu texte, cu sensuri luate din cele șapte traduceri engleze pe care le-a folosit fratele respectiv. Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și văstește poporului meu răzvrătirea și rebeliunea lui interioară, nemulțumirea și nesatisfacția lui interioară, iar casei lui Iacov păcatele ei. În toate zilele mă și vor să afle căile mele, ca un popor care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte și vor să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ți seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru voi găsiți plăcere și bucurie în toate preocupările voastre zilnice, obișnuite, în produsul muncii și efortului vostru, în truda și silințele voastre. Iată, voi postiți în direcția strădaniilor voastre, în rivalitate, ceartă, dezbinări, discuții și controverse, pentru a lovi cu pumnul ticăloșiei, și a ucide cu arma răutății. Nu postiți cum cere ziua aceea să vi se udă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipiric și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății. Înlătură obiceiul de a duce pe toți la ascultarea de tine. Părăsește loviturile zdrobitoare. Părăsește apăsarea, strivirea și rușinarea altora. deznodă legăturile robiei și rupe în două orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperel.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 dacă vei îndepărta amenințările cu degetul, dacă vei îndepărta vorbele care sunt inutile, fără însemnătate, neserioase, dăunătoare, capricioase, păgubitoare și dureroase, și dacă tu scoți la lumină Sufletul tău către cel flămând și mulțumești sau potolești Sufletul chinuit, dacă astâmperi foamea Sufletului apăsat, dacă faci față nevoilor sufletului turburat, dacă tu acorzi, dacă donezi, dacă vei aloca celui înfometat propriul tău suflet în absolută a dorinței de a face lucrul acesta, ei bine, atunci lumina ta va răsări peste lipsa ta de claritate, iar posomorârea și tristețea ta va fi luminată ca ziua na mare. Dumnezeu va fi atunci constrâns prin propria lui făgăduință să te călăuzească neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale: vei fi ca o grădină bine udată ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Și pe propria ta experiență, pe acest exemplu al tău, Oamenii vor construi din nou locurile devastate de multă vreme și vei crea, vei pune chiar temeliile generațiilor viitoare în mod progresiv. Iar tu vei fi numit dregător de spărturi, înlocuitor de locuri vacante, oricât de ciudată ți s-ar părea numirea aceasta, și vei face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului meu, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, dacă îl vei glorifica pe Domnul în loc de a urmări interesele tale și nu vei vorbi cuvintele tale, dacă nu te vei deda la frecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. iar eu. Te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatăl tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Amin. Iată deci, iubiți ascultători, care este postul plăcut lui Dumnezeu. În continuare, Domnul Isus ne prezintă acum în versetul 13 felul în care se ruga meșul. Citim așadar versetul 13 de la Luca, capitolul 18. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! Ca să stai departe de orice pretenție, asta înseamnă să ai adevărata stare în fața lui Dumnezeu. Să nu-ți ridici vreun drept, aceasta este adevărata poziție în fața lui. Abia atunci își deschide el zăgazurile cerului și face să se reverse peste tine ploaia binecuvântărilor sale. Vameșul deci, ne este prezentat aici în starea aceasta. El sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci își bătea pieptul. Spre deosebire de fariseu, care pășise în față spre mijlocul templului, unde stan picioare și se ruga în văzul tuturor, vameșul sta departe, singur, neîndrăznit nici măcar ochii să-și ridice spre cer. El se simțea atât de vinovat înaintea lui Dumnezeu, încât nu avea curajul să-l privească, ci se zdrobea pe sine în pocăință adâncă. Zdrobirea sa lăuntrică se arăta în afară, prin faptul că își bătea pieptul. Să-ți bați pieptul, adică inima, cu iubirile și dorințele ei străine de Dumnezeu, asta e tot ce trebuie să faci tu, omule, când vii înaintea lui Dumnezeu. Baterea pieptului înseamnă baterea euului vechi, care se află în vrăjmășie cu Dumnezeu. Vameșul nu avea o vorbire aleasă, ci el striga spre Dumnezeu în cuvinte simple și cu adâncă durere. Spunea el, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! Prin aceasta, el s-a predat total în mâna milei lui Dumnezeu, pentru ca el, marele creator, să facă ce vrea cu făptura lui vinovată. Un om al lui Dumnezeu, McDonald spune așa, Mai bine este să ne rugăm cu simplitate și credință, decât să încercăm a explica toate tainele în legătură cu rugăciune. În rugăciunea scurtă, dar serioasă, a vameșului, accentul cade pe cuvântul păcătosul. El nu se roagă pentru sine în înțelesul că este un păcătos oarecare ca și alți păcătoși, ci mărturisește că este un păcătos deosebit, apăsat greu de păcate. El spune păcătosul, nu zice unul dintre mai mulți, adică eu, păcătosul de mine. După ce cele spuse de fariseu, toți oamenii erau păcătoși, numai el singur nu era păcătos. Fariseul era neprihănit. După mărturia Vameșului, situația era tocmai invers. Toți erau neprihăniți, numai el se socotea pe sine păcătosul. Ce contrast izbitor! Cunoașterea stării de păcat este primul pas pe care omul îl face spre mântuire. Un ghimpe nu poate fi scos decât dacă știi locul în care s-a înfipt. Un poet indian pe nume Tagore spune așa, Cunoașterea înseamnă eliberare. Când știi că te afli pe un drum greșit, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te oprești și apoi să te întorci. Talmudul zice așa, Dumnezeu îl ajută pe cel ce se întoarce, întinzându-i mâna până sub aripa Heruvimului. Iar omul trebuie să iasă în întâmpinare. Pentru un singur om care se întoarce cu adevărat, Dumnezeu iartă întregii lumii. Iubiți ascultători, apropiindu-ne de sfârșitul programului le 214 încheiem cu dorința de a deveni fiecare dintre noi omul care se întoarce cu adevărat la Dumnezeu din pricina căria, Dumnezeu iartă, așa cum spune Talmudul, întregii lumi. Domnul Dumnezeu să ne ajute să primim de la El harul acesta de a recunoaște că suntem greșiți în înaintările noastre și întorcându-ne la El să devenim oameni în mâna Lui pe care să ne folosească spre binele și fericirea multor suflete de lângă noi în vederea câștigării slavei Lui pentru toată veșnicia. Amin. Așabia, să vorbesc în limbi chiar munță mu și averea să o împarte prea Dragostea, toate pierini, în veci rămâne ea, Urmăriți să aveți dragostea, Fără ea nu primiți luna. Urmăriți să aveți dragostea, Toate pierini, în veci rămâne ea, Urmăriți să aveți dragostea,